na mwana mkereketu hapa Washington DC tawela chedema ataeleza dukuduku lake na jina lake kabisa tueleze jina lako na elezea mimi nasema, nasema Tanzania <tose> nasezungumza Tanzania Tan <tose> mimi jina langu linaitwa Rodrigo Mwagama kwanza watu mlifahamu kunarudia tena Rodrigo Mwagama tena narudia Rodrigo Mwagama nina maana ni kwamba Tanzania Tanzania inatakiwa iwe Ifuate programu muhimu sana ya uchumi. Uchumi wa Tanzania mbaka daka hii. Uchumi wa Tanzania mbaka daka hii. Tunawachumi ambao wanaitua de depletion economist. Sio constructive economist. Na mana kuamba depletion economist watu wana deplete resources ambazo zinatengaliza uchumi wa Tanzania sio kwamba wana construct economy kufanya ekonomi yetu iwe sustainable Talk to me ba Muona? ni kwamba ninazungumza sustainable ekonomi ni kwamba katika mambo mengi kwanza ni kuambia kwamba uh, environment this this my point let me, let me tell you some my point ni kwamba environment, environment ndio bank ya uchumi ndio bank Yani, environment ndo bank ya uchumi. Ni bank ya uchumi wa Tanzania. Yani, kuamba kila kitu, bini, kila kitu, kiko around environment. Na managani environment? Madini, maji, samaki. Kila kitu, ewa, kila kitu. Kila kitu kiko ndani environment. Sasa, once you, you, you once, mara utakapoharibu environment umeharibu uchumi wanje Kwa mfano kama sasa hivi katika, katika sehemu nyingi za dunia sehemu nyingi za okay so dunia sehemu nyingi za Tanzania kwa mfano kama usiongea sasa hivi mvua imeanza kunyesha mvua huwa inaanza kunyesha January before kabla hapo ilikuwa mvua inaanza kunyesha November sasa unajua kitu gani tumeharibu Tunabidi Tuna, wa Tanzania tujue, tuanze kustudy nintu mealibu, hii tuanze. To come back, tuanze kujua nintu mealibu, tuanze precaution strategy. Tuanze kueka precaution strategy mapema. Sio watu anze kuangalia, ku, ku, kuangalia, kutafuta pesa kwa fazili. Tanzania, Tanzania ni nchi nzuri sana. Ina kila kitu, soka ma Kenya, soka ma Rwanda, soka ma nchi zingine, ambao wana resources, Tanzania nukuna kila kitu, na kila kitu. Tuna madini Tuna, tuna national park mpaka national game Mbaka hata wanyama awalindu na mtu yote Seals game Mbaka imitambaa mbaka msumbiji Amna mtu mbaka inajua vitu viva Wanyama awalindu na mtu yote Lakini tanzaneye kuma skini kivibi Inabitu tusimame, imara, tujue Nini kinatakio tufanye Hituweke risorsezi hii, kama, kama wenzetu wa alabu wana, wana risorsezi moja tu ya, ya, ya mafuta. Sisi na risorsezi nyingi ya, ya, ya, ya kutengeza uchumi yetu. Wa alabu wana risorsezi moja tu ya mafuta, wanafanya nchi yao yuko safi. Sasa sisi, tunataka kitu gani, tufanye, tusimame, tufanye nchi yao yu imala. Tusikai kuangalia 10% Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Tunaye a mwana diaspora mwingine atajelezea jina lake na ataeleza mchakato mzima huu uchumi pamoja na mambo mengine ya Tanzania. Ah uh, bwana Abu kwanza nakushukuru juhudi zako. Unajenga nchi kwa design yako mwenyewe ambayo ina, yani inavutia, yani inatia moyo kwa sababu kazi yako ni kama volunteer. Najua apa uwezo kalipa bili kwa kuflontia, unalipa bili kwa kufanya kazi ya kulipuwe Kwa sababu apa hatuna mama, hatuna baba, kazi ni kila kitu Na shikulu sana kunipa uwa saa, wakueza kutuwa mawili matatu uh, Nduguludigo hameza kuongea vitu vya maana Lakini mwisho wa siku Mwisho wa siku tunakuwa hatuna solution, tunakuwa tunahuliza maswali Maswali haweza kajijibu yenye Ano Lakini watu ambao tuko nje nchi tuna unafu kiuchumi na, na mambo mengi yani tunaona wenzetu inchi imepata uhuru mwaka 1700 kwa 70 kitu wametoka mbali lakini ile pesa ambayo ya kukua uchumi wetu au ya kuadapt mazingira uku... zamani wa Tanzania wengi ambao tumekuja hapa tumekuja miaka ya 90 yani wakati wenzetu nchi za magharibi kuna watu hapa wanaendesha kebu miaka 45 kazi yake ni kuendesha kebu Miaka rubana tano liopita uki, ukiangalia Labba miaka mitano Ukijumulisha uki, miaka mitano ndo tunapata uhuru Watu na mekuja miaka yastini Nao watu nchi zao zinastawi zina, zina, zina, zina Lakini kwetu Ataole jirani zetu eh, Atuwezi kujikompea na kanchi kadogo Ambako kanafanana na mkoa wa Mwanza Rwanda Tusiende mbali ya Tusiende ulaya Tusiende nchi za magharibi Pale pale tu Wenzetu wa Kenya pale Nyumbani kwao pale ukienda ma barabara ya kupunguza foleni ya pale hakuna solution moja ambayo very simple question ambayo wanasiasa na wauliza kwamba wanafanya nini eh? wanafanya nini kwa sababu mimi nimechoshwa nafikiri hilo ni swali zuri kwa sababu wa, wa, wanachama wengi ambao wa Tanzania wanataka kujua hicho jibu sahihi yani yeah mimi mimi ningeripenda mi, mi, mi, mi, kusema kwamba time is now kwamba waweze kuwa, kuwajibika Eh kama mtu umetuhumiwa ume, ume, ume inabidi ukae kando kabisa unijivue kama roster walivyofanya ujivue kila kitu jitoe kuwa mbunge jitoe kuwa waziri kwa sababu watu sasa hivi wanagera waya na kila kitu mtu anaamua ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, anashikwa na ubadhirifu waziri wa kawaida ambaye ni mfanyakazi wa serikali anaenda kununua lijengo hilo utafikiri uko Hollywood mm -hmm. eh alafu tu waziri hafu, kesi imeisha haya mambo inabidi kwamba Awezu ukashia uka hapa wapu, inabidi sasa kwamba amba sheria hey, law and order. Unwana? Kwa tunatakia tuwa na enforcement, sheria zi, zote ziko kwenye vitabu, ziko pale. Lakini hakuna mtu amba anafatilia. Watu wanaondoka amuka subuhi, anendo of masaa nane au masaa tisa, siyu masama ngabi. Lakini sioni kinachofanyika masaa nane. Tunueza tutu tuka polisi na wanajeshi ile nchi, ile nchi takua vile vile. No, kama wazee hao kazi wa kwa mikoa, kazi, mimi am tired of kwa wilaya, alimashauri, wabunge wa na wamenichosha kwa sababu hakuna anachofanya. Zaidi ya kuzodoana ku, na, na, na, na kufanya mambo ambayo hayafai kwenye jamii. Wale ni nani? Wale ni, ni, ni, ni kio ni kio cha jamii lakini haya mambo yanakuwa yanaendelea hivi. Yanadisappoint sana sisi hata kurudi. Mimi bora niendelea hapa kufanya shughuli ninayofanya hapa Marekani. Naweza nikatuma dola 100 kwa mama wangu. Dola 1100 ni 1100 na nusu kwa Msaidia. Ni kweli kabisa. Eh. Kosa sa, kosa sa yeah. Yeah. Kwa sasa, kwa sasa Kocha Msingi, cha Msingi sasa naomba watu ambao wanaipenda hii inchi waipiganie inchi kwa sababu inchi iko uchi, imeacha uchi wa mnyama. <tis> Hei, imeacho uchi wa mnyama, inatembea uchi mnyama alafu iko kwenye baridi Inabidi tutafuta mablangeti, tuifunike hii nchi, ni aibu <tis> People! <Yeah>. People! <tis> Atoki kutana na mkenya, anakutharau, yani kumba weni mtanzania Muafrika kwa muafrika, anakuwana wewe, unatoka nchi maskini Wakati kazi pale nyumbani, kazi zimechukulua na wa kenya Na mimi siwalaumu, sasa, sasa, sasa. Eh, mimi siwalaumu sana wa Kenya kwa sababu gani? Kwenye kama unaleta makampuni ya nje Ukileta makampuni ya nje ambayo oh, oh. wambie, wambie, eh, wambie. Eh, ukileta, ma, ukileta makampuni ya nje ambayo Ukileta makampuni ya nje ambayo yako competitive kwenye business mtanzania unapiga simu kwa marekani umepeleka kontena lako tanzania watu wamejitangaza kwenye mawebsite ukiwa Google unaona kampuniflani kriang and forwarding au kampuniflani ya serikali tirae ukipiga simu ukiongea kingereza umekatua simu yeah. sasa mimi nikisema niki kwamba mkenya apewe kazi ya kupakea hata simu mimi na muunga mkono kwa sababu uwe unajitangaza kwenye website kwa kingereza sasa gimeu kwamba unikatia simu kwa sababu ni mongia <laughs> unikatia simu nikipiga niki, niki tena hiyo simu hiyo nikaongea Kiswahili ndo tunaelewana sasa kama mimi ningekuwa mzungu au kama ningekuwa mtu mwingine ambaye nimeangalia kwenye internet kwamba nataka service fund Tanzania alafu napiga simu na wale watu wako pale kazini hakuna mtu wa kuogusa eh? inchi imekuwa dysfunction kwa muda mrefu inchi ambayo inatia aibu hatuwezi kujicompare na inchi nyingi sana Umasikini ni man-made. Umasikini, unawizo katolewa na man-made ambayo ya me-create ya matatizo. people! Ah, Hala, excuse people! Ah, excuse people! Ah, ah, ah. Nchi ah. yetu tunasema kwamba kama livo sema Nduguru Digo Marakwanza, ni kwamba haya matatizo ya created Wakati tunapata uhuru mwaka sitina moja, Hilo shiringi shirini ilito pound kwa sababu ilikuwa equivalent na pound moja, <laughs> uh, ah. uh, eh? moja ya wengereza. Pibas! Pibas! Na saivi, na pound moja ya Uingereza ni kama elufu tatu. Inakaritia elufu tatu. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Sasa, ndugu zanguni. Tusishangilia sana apa. Mi na uzunika. Hata kunishangilia naomba mnisishangilia kwa sababu. Nauchungu mno wananchi wa, wa, wa wananchi wame wa yani kubadilika ile inchi inabidi ibadilike kuanzia chini kwa sababu hata wananchi wa kawaida ndugu yako anampelekea Kigali bwana na kidaradare ichapa anaye anakubangua kama fisadi Kui nchi na inabidi yaanze kubadilika kuanzia chini kwenda juu kama una create watu na uwafundisha kuwa waongo wakiwa wadogo au baba anadanganya mbele ya wa watoto wake kwamba mke wake ameenda mke wake Kenya au Uganda anasema mke wangu yuko South Africa Na watoto wanajua kabisa wame msinikizo wa wenda kupanda ndegi ya kenya yawezi. Anaenda huko Nairobi huko. Sasa huli watoto. Manaki na wenye wanajifunza nini? Uongo. Uongo. Eh. Yeni kuwanzia maadili yamepotea mipotea ngazi ya familia. Paka ngazi ya juu. Sasa kama unategemea ni kama timu ya taifa. Kama uwezu kama uka program kuanzia wadogo kwenye soka. Uwezu kama ukatagemea ya timi ya taifa ya nzuri. Amna. Kwa inabidi hii kitu tuwanza kudemolish isa hivi. Ni yetu, lazima tuwe wanajeshi. Mwanajeshi ni mtu pekee ambaye anabomowa ili ajenge. Hatuzi kujenga kwenye possible na kitu. Kusema kuna foundation. Eh, kwenye, kwa kwa hiyo eh. hata Biblia imesema ni bora ule mwereva aliyojenga juu ya mwamba sio ule mjinga amejenga juu ya mchanga. Sisi ni watu ambao tumejenga juu ya mchanga. Inabidi tu wanajeshi. Inabidi tu awe wanajeshi. ni mtu pekee yake ambaye anabomowa ili ajenge. Wanajeshi wanaenda Iraq wamebomoa wakajijenga kwa kubomoa wamepata sifu, lakini wamedistract na nchi tunabidi tu na kama wa wanajeshi kwamba inabidi tubomoe kuanzia chini tuanze moja hata kama miaka 50 around care kinachojali ni kwamba generation inayokuja tunaiandalia nini Naasante Naashukuru sana Asante ah, sana tunayo mwanada diaspora mwingine ataelezea madukuduku yake sana na speech ya ndugu yangu hapa aliokuwa naitoa muda som mrefu na alichoongelea ni kweli kabisa alichoongelea kiliongelea vile vile na Mr. Msigwa katika bungeni wakati alisema kwamba wa Tanzania tuko radhi kutumia asilimia ndogo sana ya uwezo wetu kiakili ili Tufiche mabaya na wafanywa na wenzetu ambao tunawaita wana mtandao alicho mshikaji hapa uh, ndugu yangu hapa mtanzania mwanzangu ni sawa kabisa uh, Mr. Msigwa alisema kama tunataka tuendelee inabidi tuangalie wenzetu katika karne ya 17 nchi za ulaya na nchi za za za, za, za, za, za a, a, au uh, kusini mwa amerika walikuwa kuna kitu kilikuwa kinaitwa uh, industrial revolution industrial revolution haikuwa tu kwamba walichukua atua na vile kila kitu kikafanyika pasipo kufikiria walianza kwa kutumia akili zao kama alivyosema mr. Msigwa walitumia akili zao waka plan kwamba sasa Tunataka tujenge viwanda mama. Tunataka tuweke viwanda ambavyo vitakavyotusabisha sisi kwa kanele jazo tujisustain ki ki, ki ki ki katika chakula, katika katika uh, bidhaa ambazo zitatusabisha sisi Tuendelea kiuchumi. Wakaanza from there kwa ilikuwa ni idea, alafu wakatumia akili yao kusababisha ile idea iwe materialize. Na kila kitu ambacho unaweza ukafikiria, unaweza kakifanya kwa sababu tumekuwa tuki tokea tunambiwa tunaambiwa kwamba anything is possible lakini sisi atutumie hiyo uh, opportunity ku, ku, kuweka vitu to be possible tuna vitu lakini atuvifanyii kazi atufanyii kazi kimsingi kwamba hatu hatutumii idea zetu kwanza kabisa akili, nani, nani yetu tunatumia uwezo wetu wa kiakili ni mdogo sana na wanasema kwamba kama uwezi ukatumia kama utumii nani uh, uh, uh, uh, akili yako basi unakuwa una na wengi wetu ambao wana PhD Uh, ndugu zetu pale wa bunge naweza nika nikao nika, nika, nika takwimu kujua kwamba ni asilimia ngapi ambao wa ambao wanohudhuria katika bunge letu wa Tanzania wana elimu kiasi gani utaona kwamba wengi wao wana uwezo mkubwa kabisa kiakili lakini hawatumia uwezo wao wali, walionao kutokana na ile hope tu ya kwamba kama wakitumia uwezo wao kuchambua mambo basi watawabainisha wengi wetu ambao wako ndani ya bunge au rafiki zao au ndugu zao au uh, wanamtandao wanaweza wakawabainisha kwamba wanatenda kinyume cha kinyumecha inavotakiwa kutenda. Kwa hiyo, hii kasumba ya sisi kuaficha. Walalushua kwa ficha, wale ambao so watendaji kwa ficha, wale ambao wanafanya mazambi katika nchi yetu, ni kinyumecha sheria Tuangalia mfumo wananiwa wa, wa, wa, uh, uh, inaitua check in balance katika nchi za, za, za ulaya na, na nchi za, za marekani, nchi zizoendelea zizo kwa jumla. Tunaona kwamba kuna free branches of government kuna uh, uh, uh, branch tatu za za serikali kuna executive branch kuna, uh, kuna judicial branch alafu kuna parliament branch kwa hiyo hizo parent zote zinakuwa zina kitu tunachokiita check and balance check and balance ni kwamba kila branch inakuwa inacheki branch fulani rais hawezi akawa na madaraka kulikoni wananchi walomweka pale alafu pale pale uh, uh, bunge Bonge na, na, na branch yake ambayo inakua ni, ni tunaita uh, par parliamentary branch Haiwezi kawa na power zaidi ya uh, ya judisho ambayo judisho ndo ina interpret sharia ya, ya, ya nchi Kwa hiyo utakuta kwamba ambayo wenzetu wame set up system ambayo wanaifata ilafotakiwa Wanaifata inavyotakiwa wanaiangalia inavyotakiwa na sheria zote zinazotakiwa zishike mkondo zinakuwa zina, zina zinafuata mkondo kama inavyotakiwa hawezi mtu yeyote akawa above the law kwa mfano mzuri saa tunaishwa tuna issue ambayo ni Waziri Mkuu Attorney General hapa Marekani akiwa aliombwa kutoa ufanuzi juu ya swala nyeti la serikali ya Marekani lakini ya kutoa Saizi atawajibishwa na kuna sheria ina kuna process ambayo inatumika ina, ina sasa ili kusababisha ku, kuonesha kwa kabisa kwamba Anafata sheria inayotakiwa. Kwa hiyo nchi zetu za Tanzania na nchi zingine maskini za za, za, za, za, za, za za Afrika inabidi tuwe na system ambapo tufate tunayo system. Sio kana kwamba tuna system. Japo kwa hiyo system yetu tume set up ili kutufanyia wenyewe. Kwa hiyo inabidi tuifanyie mabadiliko hiyo system yetu. Ili hiyo system yetu Ifanye kazi kwa matakwa ya wananchi wenyewe Amba wananchi wenyewe ni sisi na nye viongozi wenyewe mbiliwa kwa pale naniye katika serikali Mna shangazizenu, mna wajomba, mna dada, mna cousins Wate wanapata shida sana Na kwa kuwa nye mna jiwana wenyewe Individual Hamumdiari kuilekebisha sistemi ili ifanye kazi kwa matakwa ya wananchi Amba wame wachagua wenyewe Kwa hiyo, mi nacho, nacho, nacho, enda, nacho, ni kwamba, ni kweli ya ndugu yetu hapa, alopita, na ndugu yetu, ah, uh, uh, uh, uh, na, Profesa uh, Profesor hapa, ni kwamba, kila kitu ambacho, kilisemwa, ni kweli kabisa, na inabili kifanyo mbalekebiko, na mbalekebicho, na mimi niko, nipo hapa, ni na sistiza kabisa, na na mamungu kabisa, na wezangu wa Tanzania wato na mamungu kabisa, kwamba tunataka mabadiliko, na mabadiliko lazima ya na mabadiliko ya hivi sa We need changes now. Asante sana. Cosmas. Tunazidi uh, kuendelea na dogo ana ndogo nataka unajua uh, msemaji aliyetoka bwana Cosmas kwa jina mimi naitwa Malongo Doto ndo jina langu hilo. Niko DC nimekuja hapa kitambo. Tunaendeleza pilika tumejifunza mengi. Kama kitabu cha kusadikika kilivyosema kwa ambao tumesoma mpaka form 4 at least kwa kitabu ulikifanyia mtihani fasihi ambayo ilikuwa inaelezea kwamba wananchi wameweza kutumwa wakatumwa magharibi, mashariki, kusini na kaskazini. Sasa basi ndugu Cosmas ndugu Cosmas alichongea ni valid point. Yeye point yake kwa very valid. Kitu isu ya isu ya issue ya nani nchi yetu kwa kweli kwa ujumla nchi yetu kile hizo sheria alizongea Cosmas ziko zote kwenye katiba. A mambo ya separation of power, a mambo ya separation of power kama alivyosema kwamba is the branches of government zote ziko kwenye serikali. Cha kushangaza wale watu ambao tumewapa dhamana thama, ya, ku, ya kulinda sheria au kutunga sheria wanaenda kule wana take advantage ya watu kwa sababu watu wengi wana elimu, hawajui dunia inaenda vipi, hawajui asubuhi na mchana. Unachojua kwamba leo wamekuladaga kesho amekula maharage amekula mlo mmoja siku imeisha sasa basi kutokana na kutokana na matatizo ambayo watu ambao wanateka advantage hawajui vitu vingi hata wenyewe hawajui vitu vingi hawezi kujisifia hawajui vitu vingi unaweza kasoma, lakini uselimike kusoma sio kila kitu eh? tajiri ambaye amekuwa amekuwa mkubwa sana duniani kwa muda mrefu hajisifii bill gates at the Lakini hao watu wamejipachika ma PhD mimi siamini kwanza kwa kifupi. Lakini nataka hao watu waelewe kwamba nani kawaweka pale. Na sisi kama wananchi lazima wajue kwamba hatutaki mbunga awe waziri. Kwa sababu kuna, kuna magong, mgongano wa masuala hapa. Waziri hawezi kwa sababu unavyosema separation of power hizo hizo hizo hizo hizo hizo ni branches za serikali, huwezi ukawa na mabwana wawili we mwanamke mmoja, haiwezekani. Ni kama hivyo, haiwezekani kwa sababu unapokuwa mbunge unakuwa kwenye parliament eh uwezuka hata wananchi wako wangusha. unapokuwa waziri unakuwa kwenye executive unakuwa upande wa rais kwa hiyo uwezi ukatumikia mabwana wawili kwa wakati moja, iko wazi unaona no. iko wazi iko wazi unaona no. kwa sababu kwa sababu, kwa, kwa, kwa, kwa sababu hiyo sasa hii katiba ni kwamba katiba i hope watafanya ile matakwa ambayo wananchi tunataka kwa sababu wananchi wa kawaida wamenyimwa elimu Na umepewa umasikini. Kwa sababu kikosa elimu, umasikini obvious ni kitu ambacho is on his way. Unona? Utakuwa na uwezo kufikidia mdogo, ata kuzarishajua mdogo. Yani utakuwa na limit capacity yaku utakuwa ndogo sana. Kitu ambacho mimi ningependa kifanyike, ili angalau tuwanze, tuwanze fresh. tuanze maisha fresh. Kwa sababu sahibi ni kisama tuendeleza kilichopo. Hakuna kilichopo. Ni madeni na matatizo na, na, na, na, na, na majyungwe ya nendelea. Hakuna kina zaidi hapa. Na hivi bunge limekuwa ni kituko. Watu huko ndani watu hakuna freedom of speech. Mtu yuko bungeni anatolea bungeni tayari muita rais kwamba mdhaifu. Hiyo ni speech, ni nani freedom of speech? Sioni kumsema mtu mdhaifu. Mimi kangu anaweza kaniambia mimi na udhaifu fulani. Na usiyeze kumpiga kofi, kaja nitukana mimi ukweli. Hiyo ni freedom of speech ambayo inatakiwa ipractice wewe kwa ma hata kwenye civics, kwenye somo la uraia iko wazi kwamba ukitaka nchi ya demokrasia lazimu na freedom of speech ili mradi tu sifunja sheria hata katika mabunge ya Kenya katika mabunge anakuwa anasema vitu hey, kama lakini hamna mtu anatolewa nje anaambia ufuta kauli kauli gani nifute mbele hizi sheria nyingi yani ni ziko universal yani. mataifa mengi unless hiyo inshabina tawaliwa kijeshi lakini hizi sheria nyingi zinalinda ajira ya wananchi wake zinalinda maslahi ya wananchi wake lakini kina kushangaza kinachokushangaza wa kabisa hii sheria ya vyombo vya Ngoin tore mfano swala la investment, masuala ya ma hotel. Ma hotel Bongo ilikuwa ipo Sheraton tukajivunia kwamba na sisi tuna Sheraton. Miaka 5 na 10 wale nyamao wakifika yule mdoao kwamba waanza kulipa kodi, Wanabadisha majina na mnawakubalia. Hii ni failure, viongozi wamekuwa dhaifu, narudia, wamekuwa dhaifu kwa sababu gani? Umeshaona kabisa jamaa wanachezea mchezo. Kwa sababu tunapewa 10%, hiyo 20 inaendelea kuwep. Sa hivi ukikanyaga mguu hapa Marekani, Ni ya kwanza unaanza kufanya kazi unalipa kodi siku hiyo. Ndoma na nchi mstaafu. hayo ni shirika lolote hapa. Inachofanya ni kukosanya kodi ya mapato, kodi ya kichwa na kila kitu. Ndoma na nchi mstaafu. Sisi ni nchi maskini tunategemea kodi. Kama mtu anaona kodi yetu ni kubwa sana, basi anaruhusiwa ana, ana kwenda nchi nyingine. Tusiweze hatutaki ku, kulea pimbi, alafu anaota mkeo anatukimbia. Hoteli ziliz zinabadilisha majina kila mpaka na kera. Holiday hii ni siwi ni kesi unakuta na inaitwa si nini? Sanisani yeah. raise. Ukienda kisha kisha unakuta si inaitwa si Kempinski. Kichwa cha kisha Marriott. Mimi mpaka na confuse hata mgeni wangu aliyenileta Tanzania mukajana na mwambia bana nimekutafutia hoteli inaitwa Kempinski. Anaenda pala inaitwa si Grand nini? Na ni sawa so, sawa. So. Lazima utchanganyikiwe. Eh sawa sawa. Suala lingine mimi na Longkera. Isiye ngioe. Najua wana nia nzuri wana wanataka kusaidia wananchi lakini watu wana abuse mfano mfano wa rais aliyepita mkapa ametawala nchi miaka kumi. amekuwa waziri tokea wakati wa Nyerere eh ameshindwa kuchange maisha ya watu anataka kuchange maisha ya watu wachache sasa hivi anaenda kufanya fundraising bila aibu anachangiwa dola za kimarekani karibu bilioni milioni 3 3 billion, billion, billion shillings Ekwalenzia yake ni kiangalia ni kama dola milioni 3. That's a lot of money. Sasa ndugu mkapa nakuuliza swali, eh? Bila chuki wala nini? Kweli unafikiri kwamba hii ina make sense? Ulikuwa miaka kumi ofisini, umeshinda kuchange maisha ya watoto. Alafu unatoka kwenye mamidi ya kwenye nini bila aibu? Hao watoto wanakula ndizi wewe na mkaka wako pale mnacheka. Ni kama mnawangonga. Kwa sababu ulikuwa na miaka kumi ofisini umeshinda kubadilisha maisha. Hao watu Wewe ikabibi. unachagua kikundi kidogo. Naona ni kama vile uko bodi. Unatafuta kitu cha kufanya. Lakini huna moyo wa kusaidia. Kwa sababu umekuwa na moyo wa kusaidia ile inji ilikuwa inataka msaada miaka 10 yako ambayo makashfa yote ya wizi yametokea wakati wako. Mimi naomba umuogope Mungu. Muogope Mungu utaf, utafanikiwa. Kwa sababu bila hivyo you have a very special place in hell. Thank you very much. Asante sana, asante sana ndugu wasikilizaji wetu ambao mmetusikiliza kwenye hii kipindi cha dukuduku letu Ambayo wana diaspora au kituo ma yao na kuelezea mpango mzima unaoendelea katika nchi yetu. Tunabudi kuwaga na kuwatakia kila la heri katika kipindi hichi ambacho tumekianzisha rasmi na kumwaga dukuduku duku lako ndani ya wana diaspora ambao wameishi hapa miaka mingi na kuangalia mpango mzima unaoendelea. Tunayajua tunatambua na tunathamini na tunachambua. Asante sana kwa ndugu zetu ambao wameongea na tunawatakia kila la heri nchi yetu Tanzania kuwafanya mabadiliko mema. Shukrani. <mulia> Mamaengo moko